تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء فاسأل دموع العين عن سر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 Salavat i selam na Allahu kusanika, Muhammeda aleyhi salatu wasselam, njegovu porodcu, časne i se onih koji slijedi na putu istine do sudnjega dana. Braći moja draga, cijenine sestre, kao što ste čuli u najavi, družimo se večeras na temu koju sam ja naslovio kako sačuvati din u vremenu savremenih izazova. Prije nego počinemo konkretno govoriti o savjetima, načinima kako čovjek da sačuva tu najskuplju stvar koju posjeduje, to jest njegov ima, njegov din, veoma je bitno spomenuti samo na koliko navodni, uh, uvodnih činjenica kako bi što bolje razumjeli ovu tematiku. Prva stvar, vama je poznato da je uzvišeni Allah Đerlešanu stvorio čovjeka s ciljem A to je da čovjek obožaje Allaha subhanahu wa ta'ala u svom svakodnevnom životu. Allah je stvorio insana da ga ispita, da mu ostavi slobodnu volju i da vidi kako će se ponašati. Elezi haleqal mevte walhajate lijebiluakum ejukum ahsenu amela. On je taj koji je stvorio život i smrt da bi vas iskušao ko će bolje postupati. Nije rekao ko će više uraditi. Amela. Ko će od vas bolje postupiti. Ali, Liebluakum. da bi vas iskušao. Čovjek je data slobodna volja. I kao što sada neko sjedi pred kafićem, neko je došao na predavanje. Svako ima slobodnu volju. Druga stvar Mi, braćo moja draga, vjerujemo, i to se usko vezuje za u našu tematiku, da će čovjek na sudnjem danu biti proživljen i da će veoma stroge račune polagati za ono što je radio na Dunjaluku. A najbitnija stvar za koju će biti pitan jeste njegovo vjerovanje. Mi vjerujemo da je vjera Islam derogirala sve vjere, Inne dine, inda Allahi el-Islam. Kod Allaha nema ima druge, osim Islam. Iman. Tako da, braću moja draga, veoma je bitno u ovom vremenu kako očuvati taj iman koji je ulazna karta za džennet. Jer za džennet nemoguće je da čovjek uđe bez karte na kojoj piše La ilaha Allah Muhammadun Rasulullah. Zato nam to ukazuje i na bitnost ove tematike. Kako tu karticu sačuvati? Kako obstati? Kako ustrajati? Kako Allaha obožavati? Onako kako se od nas straži? Nisam stvorio ljude niti džine, osim da me obožavaju. To kaže uzvišenja Allah u suri Zariyat. Allah je ostavio ljudima da budu šta hoće u životu, ali da svoj život usklade po islamu. Tako nam islam nije odredio šta će kao biti u privatnom životu. Ali je svima nama propisao nešto čega se moramo pridržavati i svoj život uskladiti sa tim. To je to obožavanje. Da svoj život uskladimo prema islamskim načelima, Hoćeš da budeš informatičar ili doktor ili stomatolog, to šerijat nije precizirao insanu. Budi šta hoćeš. Ali kada čuješ poziv na ezan, svi, bez obzira gdje i šta, moraju da se odazovu. To je obožavanje Allaha. Treća stvar, Allah Đelešanu u Surjan Kebud obećao je da će ljude iskušati da se vidi ko je iskren među njima. Jer, braću moja draga, cijena je skupa. Džennet, kada ne bi imao drugu osobinu i drugije pite, dosim vječnost, to je dovoljno. To je dovoljno da budemo iskušani dobrim iskušenjem, da se vidi jesmo mi zaista sigurni šta hoćemo u životu. Ako je Allah u poslanik, alihi salatu wasalam, najodabranija ličnost, toliko bi iskušan i fizički, i psihički, i glađu, Aleyhi salatu wasalam znao je svezati dva kamena na svoj stomak kako bi kamen pritisnuo želudac, kako bi manje osjećao glad. Allah Đelešanu kaže ćemo ljude staviti na kušnju Elif la mim e hasiben nasu en jutra koje kulu amena vahum lajuhtenun. Zar ljudi da je dovoljno da kaže mi vjerujemo, a da neće biti iskušani? Znači čovjek će biti iskušan. Ovo opet povezujemo sa našim današnjim predavanjem. Bićemo iskušani kako ustrajati, kako sačuvati tu žeravicu. Jer Allah poslanik nagovijestio kaže pred vama, o Asabi su dani u kojima će biti potrebno sabura. A strpljenje u tim danima je kaže kao nošenje žeravici. I pazite koje je je žeravica. Najlakše je žeravicu baciti i ona se ugasi. Žeravicu treba držati da ostani da svijetli a prži. Je tako danas din. Kada ga držiš prži. Ja sad evo hodam po čaršiji, kad naiđem oni ta nereknim kakve su, niko u njih ne gleda. I lako pogledaju, oblizivaju se kovukovi. Ali kad ja naiđem sa Hanumom... Bum! Šta li ovo? Babaroga! Znači, prži! I ja volim da budem normalan, nisam da se za mnom ljudi ne okreću. Uđeš u avion, moraš ponijeti čoveče pamper s dijetu u, u rusaku. Odma svi gledaju koliko je rusak, je li u njemu tri kile eksploziva ili 6. Koliko će aviona odletit kad rokni? Abibi, ja sam normalan insan, musliman. Kad hodam, Allaha mi svevišnjeg pazim da mrava ne zgazim. Allaha mi, kad vidim mrava i ako mogu da ga zaobiđim, zaobiđim ga. Prži! Meni je to nezgodno. Ali, kaže Allaho poslanika ali i salatu vas alamom hadisu, a sahabima, znajte da ti koji tada budu držali tu žaravicu, ima će nagradu 50 od vas. Allahu akbar. 50. -ta shaba. U drugom vjerovodosnovu Adisto poslani kaže kada bi, kaže, neko od generacija budućih udjelio kao brdo uhud zlata. Uhud kao igman. Ne može, kaže, dostići pregršt šta su udjeli moji shabi. A shabi su velika generacija, ali znajući kakva će iskušenja doći, poslani kaže, ko se tada strpi On će, kaže, imati nagradu 50-orice, ashaba. Allahu akbar. Zato je bitno govoriti o ovoj tematici. Također od napomina jeste, braću moja draga, dijela na Dunjalku se vredniju po završnici. Kao što mi znamo, da Allah oprosti koje glede dojučije utakmicu, ja nisam. Ali, Može biti 0-0 do 90 minuta. I kaže sudja, još imaju dvije minute produžetaka i ovi dadnu go u 91. minuti i pobjedili. Tako i naš dunjalučki život se tako vrednuje. Onako kako umreš, potom se vrednuje čovjekov život. Kaže Allaho Bosanik, Dijela se vrednuju po završnicama. Ok, ja znam ko što nas ima ovdje puno na Dersu, tolko an anamunih ima. I sad odma ima e, ekstra. Budi 60 godina u jarku, i zadnja tri dana i su je zikriš, pokaješ se mahramu na glavu i u džennet. Jes? Samo kada bi znali kada će ta tri dana doći. Pošto ne zna niko kada će umrijeti, najbolji način Da garantuje sebi ili da pokuša sebi pripremiti dobru završnicu jeste da bude kontinuirano pokoran. Hamad ibn Seleme, šejhod imama Ebu Hanife, toliko je bio pobožan. Kažu kada bi Hamad ibn Seleme sutra rekao, sutra umireš. Kaže, on u svoj život nije mogao pridodati ništa novo od ibadeta. Ništa. Kažeš mu, šta misliš da nama neko sad rekne sutra ćeš umrijeti? A mislite, bil gledali sinoć atleti koji real? Ne bi Allahami, ja vam garantujem, nikom je pao, ne bi na pamet. Proklinio bi ko što proklinješ Ebu Leheba. He. Aliha bi vi, vi sad, ko što su nama otvorene opcije. Živit ću ja konuha, alihi selam, ja sam prvi iz ovog umeta koji će 950 godina živit. I polako laganini. Hamad ibn Sele me kaže, sutra ćeš umrijeti. Kaže, ništa, ja, umre 24 sata popunjeno. Kod nas 24 sata prazno. Znači, braćo moja draga, pripremati se za završnicu, a jedini i najbolji način jeste biti kontinuirano spreman. Vidjeli ste, govorit ćemo kratko o tome, pošto mnogi su o tome govorili, neki spametno, neki nepametno o poplavama. Vidjeli ste kako čovjek za noći ima I blaga, i metka, i u taj kuća, osvani nima ništa. To je život. To je život, to je stvarnost Dunjaluka. Ja sam gledao na jedan videoklip, ne veselim se, sada šta možemo rad, treba tim ljudima pomoć. Kad čovjek kaže, pade kuća, kaže, ode mi sve. Ode ti sve ako si obožavao tu kuću. Kada se je zida uči jeza, a ti se ne odazoveš, tada ti je otišlo sve, jer si u nju uložio sve. Ali, ako si mu musliman, tebi najskuplja stvar je u srcu, u imanu. Što kaže Ibnu Tejmije, šta mi mogu moji neprijatelji? Stavljaju me, kaže u zatvor, ja u itikafu, osamljaju se s Allahom. Protjeraju me, ja, kaže u turizmu. Zato kaže što je moj iman u mome srcu. To je najskuplji. Dunjaluka je bilo i odlazi i dolazi. Poplave će nositi i donositi. Ali, bitno je da imaš iman. Bitno je da paziš na svoje srce. I zato kažem, braćo moja draga, čovjek treba da pazi, da se priprema za završnicu, za koju ne zna kada će biti. I predzadnja stvar, Allah poslani kalih, u oselam u urdostinom hadisu, govorići o predznacima sudnjeg dana, nagovjestio je, kaže, vatav harul fiten, doći će vremena kada će se pojaviti smutnje. Inače, poglavlje u šerijatu, imate skoro u svakoj vjerodostavnoj zbirci hadisa, imate poglavlje koji se zove poglavlje smutnji. Veliko pravilo, mi ne možemo kazati ovaj hadis je poslanik krekao, odnosi se na ovaj dan, ne. Ali mi kažemo, pretpostavljamo da se odnosi na to vrijeme. Mi kažemo, pretpostavljamo da su sada nastupila teška vremena, možda će dući i teša. Pogledajte samo nekoliko faktora koji pokazuju u kakvom mi živimo. Vi to svi vidite, ali samo da neki koji misle da mi ne vidimo da smo čoravi, da im kažemo da znamo. Živimo u vremenu kao nikada do sada historijski da su uspjeli mediji i oni koji u tu stranu pušu da ljudima istinu prikažu neistinom, a istinu. Ne istinom. istinom. Jesli neka da čuli, a ja jesam puno puta a koliko je roditelja koji se bune kada njihova ćerka hoće da nosi mahram. Roditelj se buni. Uvijek historijski je bio ponos da u nekoj familiji ima bula, da je pokrivena. Sada je bela ja ko ima u toj kući pokrivena i prvi koji joj prijeti da će joj skinuti mahram je njen babo. Babo, Allah te uputio, đetje je mozak. Đetje ili kaže on je još mu Koji musliman bolan. Taj islam obisi mač, kore, pigne, ga nosa po vaščašćih 16 dana. Musliman, kaže, čepci, ne smiješ nositi mahramu. Hvala ti svevišnji, koji je to islam? Ali zato što njega bombarduju, neprestano ga bombarduju, ako se pokrije to tije habibi Habika. I on si Roma, A ovo... Da ide svaku noć u diskoteku sa momkom. To je, to je civilizacija. Da nosi minič koji je šest cena najduži. Imate se kraće opcije. To ništa. To je ekstra. Vam bračno dijete, sad vjerujte, znači sad normalna stvar, djevojka se udaje prednjog stomakovi veliki. Rodla dijete zamislis dana, sad to su Kurbo djeca, habibi, to koj inkubator? To se proizvodi za mjesec dana djete. Prija jedna udala se, pa četiri godine čeka djete. Sad habibi, ko jaje, sam staviš tvočku, hop, ispada. Idemo. Ženeće, udala se, stomak prednjom do zubi, što narod kaže. E, ta nije problematična. Ah, ne, ne, ne droga. Sam kažem nek nije na nim težim, krokodili i ostalo. Ovo je lakši. a bivima nema vezeba. Ništa nije problem. Ali pokrivena ode u Vehabije, pustio obradu, pošao klanjat, pošao Bog, pošao Allaha obožavat. To je Belaj. Odakle je to došlo? Mislite samo po sebi? Nije nije i zato kažem to je smutnja to je fitna to je iskušenje gdje se mnogima teško snać neko što bi krenuo pravim putem treba sutra biti spreman trpiti linč nisu ljudi spremni na to svi druga smutnja u današnjem vremenu jeste korištenje nedefinisani termina evo rekli smo malo prije termin vehabija ima li iko da znam. Da u nekoj enciklopediji postoji definicija vehabije, šta je vehabija? To niko na planeti ne zna, kao što niko ne zna definicijati mrakaču i babarogu. To je nešto čega se trebaš bojati, a koji ne postoji. Sine, tamo je u mraku babaroga i mrakaček. Sina, strah umra kuč, nema babarogi. Ovo je sine vehabija. Zbog čega, zbog gradi? Pa ja sam na suncu, tu božiji poslanik, ja sam na suncu, to je bohanifi. I bohanife ima bradu žena pokrivena pa zar nisu žene Božje i poslanika bile pokrivene zar iako ćemo to spomenti malo poslije u zadnjih 50 godina po Sarajevu je bilo normalno da žene nose nikabe da nose mahrame da ljudi nose fesove da imaju brade to je bilo normalno i sad odjednom je to nenormalno to su ti nedefinisani pojmovi vehabija Dobro, te finišite. Ja ne želim da to budim. Kažite mi šta je to da ja mogu reći, nisam tu. Nima tu, ne postoji tu. Ali to je zastava sa kojom mašiš kak god ti zatreba. Ja ne želim da opravdam ako neko ko ima bradu napravi loš postupak. Ali on ima ime i prezime, ima svoju adresu, ima državu i grad. Ako neko polupljan izvuče Kalašnikov iz Kalašnikov Rusa i počne pucati po ambasadi, nemoj mene stavljati sa njim u istu ekipu. To što imamo zajedničku samo jednu stvar, bradu, ne znači da isto razmišljamo. Kada bi mi tako gledali svijet. Jedan doktor uzeo mito, mi kažemo nevelja cijela bolnica. Jedan policajac uzeo mito, neveljuju svi policajci. Nema veći nepravdi. Isto tako je nepravda ako jedan čovjek s bradom napravi prekršaj, kaza svi su isti. Nisu. Ali je to, braćo moja draga, ciljano. Ciljano da bi se omladila, odvukla od islama. Jer islam je prosperitet. Kome ćeš sutra prodavat minjake? Kome ćeš sutra drogu prodavat? Kome ćeš sutra alkohol prodavat ako ti oni budu normalni? A, neka i onda, nek se drogiraju. Neka idu u kafiće, neka i tako dalje. Drugi termin koji ih zloupotrebljavaju mnogi ovo je sad iz vjerskih krugova nažalost imamo zlom potrebu termina u svjetovnom pogledu i u vjerskom termin koji nema granica rasteže se ko buble duble kako god hoćeš možeš balom napuvat koliki hoćeš tradicija, termin habibi šta god ti zafali u džepu od dokaza samo izvučeš džoker tradicija more li moreš, ko more? tradicija, ne mereš ko ne mere? tradicija i završeno Nema dalje, nakon tradicije nesmiješ ništa pita, to odeš na u kufr. Čekaj ba. Kažem ja, ba dobro, hajmo malo ljudba pokušati precizira tu, tu tradiciju. Pa, zar nije nam tradicije, pre 50 godina imamo video snimke u Sarajevu Nikab, u Sarajevu Brada. E, nećmo tu tradiciju, mrga. Pa dobro, sad si cijelo vrijeme punati usta tradicije, volka. Au, tradicija, au, hajmo u tradiciju, alate u putiju. I nijećemo, kaže, tu tradiciju, ta, ta nije dobra tradicija. Pa dje mrga da vidimo da koja valja, koja ne velja. Ma ne znaš ti, kaže, vi ste rehabije glupi, ne znate ništa. Nije problem u meni, habibi, problem u tebi što si bolestan, što si nepisme i neko ti dao mikrofon da pričaš, ovjer je ne znaš tumačiti. Tradicija au, tradicija au, hoćemo se vraćati na tradiciju, hoćemo se vraćati na mezhebe, daj da donesemo 20 knjiga nepiskog mezheba. Problem je, nikad nisi vidio o hanefijskim ezebi, onda pričaš o hanefijskom ezebi. Nikad nema utemeljenja uvijeni. Kako nema utemeljenja u svakoj knjigi hanefijskog mezeba, ima nikad, propisni kaba. I sad dovede nikabi Saudijske Arabije. Ali je lahko zato što on dođe na televiziju, njega snime i neće niko poslije zont nekoga normalno da to pobije. Ne, sjedi ti u BKC-u, a ovaj će pričati na TV-u. U svakom slučaju, to obraću moja draga je uzrokovalo smutnju da je se ljudima teško više opredijeli. Gdje sam? Šta sam? On dođe tamo, čovjek autoritet, ima diploma, on je na naredio od ovdata tam donog zida. Dr, mr, fr, v, nema više, ja ne znam te više ni titule dokle ima više. I onda kad on lapi mikrofon, kad on počne pričati o tradiciji, kad on počne pričati o vehabijama, i onda jednostavno... Znači, to je uzrokovalo smutnju Allahami, da naša omladina ne smije krenuti putem čednosti, čestitosti. Ja kažem i odgovorno tvrdim da ovakvih ljudi, ne kao ja, već neko koja je pametniji od mene kao naši Safet i drugi, da su u nekim normalnim državama, njima bi ljudi plačali šta su omladine izvukli iz nemorala, iz droge, iz iz Ali kod nas jedini je to problem što ti radiš nešto što bi država trebala da radi. I niti ko daje marku i plus bombardujete. A ti radiš u korist društva. Zašto nam ne nađu samo jednu stvar koja ne doliči i koja krši zakonjove državi? Ako smo tolike babarove, pa kažete, rekli ste to i to, to je u koliziji s našom vjerom. A to što ja kažem, Bošnju moraš kranjati pa tebi mrsko, a bi bi obisi se. To mene ne interesuje. Budi muško i reci, meni mrsko klanjati, ali nemoj mene zate habiju. I zato kažem, to je dovelo do smutnjih. Dovelo je da imamo mladince koji bi krenuo pravim putem, ali društvo ga bombarduje. To je vehabizam. U tim teškim momentima, nakon što smo rekli da je čovjek stvoren, da obožaja Allah i da će biti ispitan i provjeren, nakon što smo rekli da postoji sudni dan, nakon što smo rekli da se dijela vreduju po završnicama, To sve nam ukazuje koliko je bitno govoriti u ovoj tematici. Kako danas tu najskupljiv stvar očuvati. Jer, braću moja draga, zapamte večeras. Ne ima većeg uspjeha nego da umreš na la ilaha illam. Da umreš na islamu. Da umreš na imanu. Da izneseš emanet do dana kad umriš. Kada umriš. Da dotle budeš na džadi. To je najveći uspjeh. كاميوني, авиони, и остали дунялучке stvari код الله не نشت ништа. Аллах је шао у Куран и каже: "Инеллезине кафру لو анна лехума ма фил арди джамиан ва мислюху маху лифтду бихи мин азаби йомл қијамати ма туқбал минхум ва лехум азабун Kada bi cijeli dunjaluk dali i još jednom toliko da se iskupe iz vatre i džehennema, tu im neće biti prihvačeno. Cijeli dunjaluk i još jednom ne prihvata se. Znači, dunjaluku da Allah ne vrijedi ništa. Jedino što možeš ponijeti u kabur jeste tvoj iman. Zato treba govoriti o ovoj tematici. Kako ga sačuvati? Prži! Kako se strpiti, braćo moja draga? Prva stvar, mi smo o toj mnogo govorili, I svi oni koji su jednom ili dva put na ovakva sila znaju da mi non-stop te stvari. Edukacija, edukacija. Učinje. Jedan od najboljih metoda kako sačuvati iman jeste edukacija. U dva smjera. Edukacija vjerska i edukacija svjetovna. Ne može jedno bez drugog. Ne ide samo da se jednikuješ vjerski, odeš tamo u tekiju i te spiš i Ne, musliman mora biti produktivan, mora biti koristan član društva, mora biti obrazovan, školovan, ali mora biti vjernik, mora znati svoju vjeru. Allah u poslanik je nagovjestio da će pred dan doći vrijeme kada će se rasprostraniti neznanje i mi predpostavljamo da je to ovo vrijeme. Pogledajte neznanja, ljudi koji za sebe evo, kažu mu Sliman i ne da dietetu da klanja. Pa to nema na planeti veće kolizije neznanje. Neznanje u akidi, u vjerovanju u Allaha. Koliko smo puta navodili ovdje primjere o horoskopima, o svih o sujevjerju i mnogim drugim stvarima, hamailjama. Gdje je problem? Neznanje, ljudi ne uči, ljudi nemaju vremena za te stvari. Zato kažem, braću, moja draga, edukacija, edukacija u vjerskom pogledu i edukacija u svjetskom pogledu. Allah Đaršanu kaže, Inne me jahša Allahe min ibadihi l'ulama, Allah se istinski boje ko njegovi robovi učeni, zbog svog ilma i zbog svog znanja, nije rekao robovi bogati, niti bijeli, niti crni, ne, učeni. To je istinska bogobojaznost koja će čovjeka sačuvati u teškom vremenu. Zato, vraću moja draga, odvojite vremena. Odvojite vremena da naučite osnove svoje vjeri. Kao što ste odvojili i kao što odvojamo vreme da pogledamo atletiko i real, odvojite vremena da naučite osnove vjeri. Jeste ovdje zbog toga da Allaha obožajete. Ne može se Allaha obožavati kroz džehl. Kroz neznanje. Pogledajte, znači, samo poglavlje atideta. Koliko je, znači, samo neispravnih ubjeđenja. Pogledajte poglavlje namaza. Možeš pričat koliko hoćeš o greškama, temeljnim greškama. Kako su se ljudima nametnuli parametri da je najbitnije samo jesi li digao ruke i ispod pupka stavio ili nisi. Mimo toga nema više nikakvih pravila. A bi mi samo istavio ispod pupka. Gotovo, odmah si u džennetu. Oké. Okay. A što čovjek prije toga bio u WC-u, nije se očistio od mali, velike nužde, što što smo otkrivena leđa, što mu je prozirna odjeća, što, mnogo, mnogo toga to niko ne govori. Isforsirala su se pitanja koja su sekundarna, sekundarna na račun velikih pitanja. Čovjek 60 godina muslima ne zna učit u Allahu, dragi, koji je to islam? Mogu svati dođe čovjek iz Amerike, u 60. u ovim islam, kaže, ja ne znam u što Kur'anu. Ok. Ali čovjek, rođen sniman i živio kao takav 60 godina i nije mrga mogo naći vremena, mjesec dana da sufar upređe, e koji li je to islam i kolika je to ljubav prema Allahu i njegovom Kur'anu da nisi mogu odvojiti, a svake godine ideš u neum da liječiš reum i da se dole zagadiš onom zagađenom vodom punom grijeha. To je, vraću moja draga, naša stvarnost. Da ne govorimo o postu, da ljudi piju tablete nasuho, duhani dok postije, kaže nije to hrana, to je, to je dim koji njemu otvara vizije života i tako dalje. O kamati, o izrani, pod navodnim znacima vehabije su prve koji su izmislili termin halal meso. Otvorite knjige hanefijskog mezeba pa šte vidjeti volika poglavlja propisi šerijetskog klanja životinja. U svima nefiskim knjigama je uvjet kako se kolje hoće se kazat bismilna, može li se piti, svi to, ali vi ste jedini problematični, sam vi pitate li halal meso. I tako, nije on drugih stvari. Samo vi kada se ženite, pitate staratelja, može li se ženiti, mimo toga svi uzimaju džuturje i nakon niko ništa ne pita neznanje, neznanje, neznanje ne imamo lijeka osim šta učenjem, čitanjem edukacijom, sjedenjem na koljenima također, braće moja draga, od najbitnijih stvari koje treba čitati jeste Kur'an i Sunnet Bože i poslanika, alihi salatu wasalam koliko smo puta na ovakvim sjelima rekli to je logika Allah je stvorio insana kao sve mogući stvorite i šta? poslao mu knjigu po kojoj će živjeti. Tomu je upustvo. Elif la mim, velike il kitabu, la rojbe fi, hude lil mut takim. Upustvo, Bog oboja z znači, prva stvar, izučavati Kur'an, izučavati sudnje od Božje i poslanika, aleyhi salatu wasalam. Također, braću, moja draga, jedna napomena, naročito za ovu omladinu, pa i za stariju. Nemojte da vas buni Na putu istine to što je sada, trenutno, istina, hajde da kažemo, zatamljena. Manjina ljudi je na istini. Nemojte da vas to boli. Allah, mi gledajte na život optimistično, ne pesimistično, ozgor. Gledajte ovu čašu ozdolju. Ako si jedini čovjek u firmi koji klanja reci... Allahu, dragi, ja ne znam naći riječi zahvali da si ti mene jedinog po u ovoj firmi da klanjam. Nemoj kazat, dragi, Allahu, ja jedini klanjam u ovoj firmi. Sam sebe ubiju pojam, kaže sebi gospodaru. U školi jedna jedina nosi mahramu, kaže, hvala ti Allahu, da si mene odabrao, da mene voliš, da meni želiš dženjeti. I meni si dao da budem jedina u školi pokrivena. Valah, to tako treba gledati. Nemoj, nemoj prilagođavati taj svoj hijab u 160 nekih verzija samo da bi se drugim dopao. Ma ne, bitno je samo da je Allah zadovoljen s tobom. Nakon toga Dunjalu će prući. Znači, braćo moja draga, nemoj da vas to boli, kreneš, jedini sam u razredu, jedini sam na fakultetu, jedini sam u gradu, jedini sam u ulici, jedini sam u familiji i tako dalje. Budi ponosan što te Allah odabrao. To je odabir. Blago se onome koga Allah odaberi. Šta misliš da te izvuka od jednog tebe u školi i kažu, sutra nam dolazi Obama, trebaš otišti i samo se posilam, neš mu reći ništa. Ti bi, Habibi, znači napravio 16 mevluda i 12 hatmi. Sutra ću se sa ja, Obamom, vidjeti. Dodirniću Obamu. Allahu ekver, divnu Obamu. Ali odabrali te, Habibi, ti si izvučen. Šta misliš, Allah te izvuku da budeš u dženetu. Gledaj tako pozitivno na stvari. Gledaj pozitivno na stvari, nemoj gledati negativno. Budi optimista, nemoj gledati pesimistično na dešavanja oko sebe. I zato kažemo, ovo je veoma bitna stvar, da čovjek ne posusta. Doće sutra ta njegov iman na, na kušnju, pa će kao, ja sam. Kud svi tu imali mujo, druže, tito, mi ti se kunemo, da zatubom u djehenne mi idemo, idemo svi za titom. Ostavi se ti, je bolan. Idi za Mohamedom, aleyhi salatu wasalamu njega slijedi njemu se pokoravaj ostavi se naših dala oprosti neki glupi izjavak u svi tu imali mujo svi kaže na ekskurziju ti jedini ne ideš svi na matursko ti ona jedina ne ideš ne idem da čast nije da ne idem da vam pojasnim zašto ne idem znači budite ponosni na to što vas je Allah odabrao Allahami, mi da le pršaš Da, da znači ne možeš nogama dodirnuti zemlju od dragosti što te Allah odabrao koliko je ljudi preko okeana koji svakodnevno umiru u kufru i sami tim su sebi zapečatili svoju budućnost čitav, čitava vječnost u džehennemu tebe Allah izdvojio i kaže e ti evo ti prilika idi ka džennetu i onda osjetiš slabost onda se osjetiš drugorazredni insan ne I onda kada budu u tebe u avionu gledali, uđeš u poštu da platiš račun odjednom, svi se ono smiju, ti ulaziš. Šta va ljudi, šta je bilo, da nije grom gdje gruhno? Pa ti si gori odgroma čoveče, kućeš tu. To boli, svakako da boli, jer mi ne želimo da budemo dežurni krivci, kad god kom je zafali neki dokaza, gruhaj VHS-u ne želimo, mi smo narod od našeg soja, od našeg naroda svojom krvlju smo branili ovu državu i hoćemo da u njoj normalno živimo, ali nam to neko osporava svakako ali nemoj da posustaš nemoj da posustaš posvanik Alihi Selat u Eselam je bio bolji i od meni i od tebe stotinu puta pa je morao napustiti meku zato što je bio više Nije mogao izdržati i Allah mu je naredio da ide u Medinu. Ako je on mogao to zašto mi ne možemo? U smislu, zašto ne možemo saburati i trpiti? Zato kažem, braću, ma draga, nemojte se iznenaditi. Zbog manjine je ljudi na istini. Istina se ne gleda po ljudima, ljudi se vrednuju po istini. To zapamti. Ljudi se vrednuju po istini, ne istina po ljudima. Svi kaže idu na dovište, ti jedini najveći musliman. Da, ne idim. Pogledajte, ovo je još jedan taj, taj šareni, šarena laga, taj termin dovište. Kako to fino zvoje? Dovište, doba, dovište. Upakuji ga samo habibi, fino mašnicu mu gore, sveži, to je to. Dobro mrki, šta je to dovište? Hajde ti vi nama rese šta je dovište. Pa kaže, imaš samo dvije opcije, da kažu tu se može dovit. A bibi onda ta vjera naša, znaš kako skučena. Letiš u Boeingu, gore moraš se spustiti na Ivatovcu da vi dovio. Ne, Habibi, hvala Allahu, doviđe god hoćeš. Toliko je vjera jednostavna. U kamionu, u avionu, ležeći, spavajući, hodajući, plivajući, dovi Allahu kad hoćeš. Nije, kaže to, dovište. Dovište tu se dove primaju, jer je tu bio neki čuveni haj, hađi dedo koji je tako tako napetljati sto nekih predaja koji nemaju nikakve osnove mi kažemo da bi se za određenu stvar moglo reći da se tu dova prima, moraš imati dokazi iz Kur'ana i sunneta. E, kada to je kod se vehabija, kod nas je tradicija. Znači, braću, draga termini, u svakom slučaju, treći način kako se sačuvati jeste, samo nadogradnjeno, už smo rekli, život sa Kur'anom. Kur'an je Allahami, Kur'an je Allahami jedini način da budeš sretan. Ja sam sreto ljudi i bogati i siromašni. Vjerujte, sreća se ne može kupiti i metkom. Ne može se kupiti i metkom. Sreća se može postići samo Kur'anom. Može se postići obožavajući Allaha, živeći sa Kur'anom. za u ovom turbo životu odvojite u svom životnom nekom, znači programu odvojite 10-15 minuta, čitajte Kuran razmišljajte o Kur'anu, o njegovim poukama, o njegovim porukama. Pogledaj šta je proživio Musa, alih i selam, šta je proživio Jusuf, alih selam, prodavali ga na pijaci. Je li, je li, te, kadiko, ajde, kažemo, je li te neko išta rekuo? Je ti kad iko, ajde da kažemo, šamar udalio? Je te neko pljunuo? To što u tebi pokazuju prstom još je dobro. Jusuf, alih selam, na pijaci prodali. Bio u zatvoru. U ponekim navodnim znacima, ponižen. Ali nije momin poniže nigdje. Jusuf došao u zator, prvo onima što je rekao, obožavajte Allah, Moominđe god dođe. Ja jedne prilike nešto da reklim, iako to ne treba ni spominjati, pogotovo što ovi naše dersove gledaju te sve neke obaveštajne službe, mjesto da ganjaju rotne zločince, nas prati. Ali nek prati, ne bih Allah dao da se i oni krenu pravim putem. I ja ajed aprilke sam leđe ušao u ta mjesta neko iz ove zato neko ovako neko nako kad su me ljudi ugledali kaže elhamdula evo došo nam koči nam teravi uklanjat alhamdula džegoci mu'min džegod dođe mu'min koristi džegod da dođeš mu'min koristi ti nosiš sa sobom iman bolan odgajaj se kur'anom vidiš šta je prošao Musa alejhi selam šta je prošao Ibrahim alejhi selam bačen u vatru pogleda njegovog oslonca na Allaha Čitaj tako Kur'an, razmišljaj, nemoj da ti bude samo dao, kaže, hatmu. Šta znači dao hatmu? Jesi li o jednom ajetu razmislio? Pričao sam vam onaj događaj jednog šeha, Nasir Omer, poznati šeha, koji puno pažnje posvećuje Kur'anu, kaže, došao mi je čovjek haf iz Kur'ana i kaže, gotovo, pukom je brak, ne mogu više. Šeha, imaš nikakav savjet? Kaže, imam, kako ne? Samo uzmi, kaže, Kur'an i čitaj s razmišljanjem. Allah mi kaže, nije prošlo par dana, čovjek zove, kaže, šejih, ja sam haf iz Kur'ana, promijenio si mi svojim savjetom život. Nestali su problemi u mojoj porodici. Kur'an, život sa Kur'anom. Zato graću, ma drago, im, teškim vremenima, živite sa Kur'anom. Pogotovo sa zadnjih pet džuzeva Kur'ana, koji su objavljeni u Meki, onog momenta kada su muslimani bili manjina, kada su bili potlačeni, kada su bili iskušavani, tada im je Allah objavljivao te ajete da bi ih učrstio, proživljenje, sudni dan, strpljenje i tako dalje. Družite se sa Kur'anom Allahom i svevišnjih, to vam je puno bolje od Facebooka i ostali šetanluk. Također, braćo moje draga, u ovim teškim vremenima, jedno od najboljih oružja, o to smo govorili ovdje, duže, zato ovaj način skraćujemo, dova. Vezujte svoje srce u ovim teškim vremenima za Allaha. Ustani bolan, ustani u zadnjoj trećini noći. abdesti klanjaj dva rekeata i svoje čelo. Najljepši dio svoga tijela spusti na zemlju. Spusti ga u prašinu. Ponizi ga svome gospodaru da on vidi koliko ti žudiš za njegovim zadovoljstvom pa mu dole zaplaći. I njemu kaži da imaš problema sa roditeljima, sa komšijama, sa mužem, sa djetetom i tako dalje. Njemu svoje probleme kaži, kao Jakub, alihi salatu wasalam, inna wa salam, in nema ešku ubefi huzni il Allah. Ja kaži svoje probleme. Allahu kazujem. Njemu došli i kažu Jusufa pojovuk. Uzeli oni Jusufovu košulju, zaklali ovcu i toliko bili, hajde kažemo, Kratko vidni, ovcom ovcinom krvlju košulju, Al čitava košulja. Kažu, evo Jusufa pojeo vuk. Kaže Jakub, ali se kako ga je pojeo vuk, ili to vuk zna fino skim košulja, da, pošto tada bilo malo košulja, pa vili, vam košulja, evo ću Jusufa pojesiti. On odmah sponu to je to mučka Habibi, ali šta će, šta je sad ljudi ubijedi da je to laž? Kaže in nema ash defi wa huzni ila Allah. Ja svoju tugu i bol Allahu kazuj. Ustani i Allahu svoj bol kaže. Allahu svoje probleme kazuj. Allahu postani kaleh salatu wa salam, i ako je bio najodabrani Allahu vrob. Džennet mu garantovani to najviše stepen u džennetu, najčešći pazite najčešće je dovio oti koji prevrčeš srca ljudi u čvrsti moje srce na putu Islama ako je on to dovio pa gdje smo mi Allahu Ekbar trebamo na svakoj seđdi na svakom namazu Allahu doviti pogledajte ovih turbulencija koji smo malo prije spomenuli čovjek treba da se vezuje za Allaha za onoga u čijim rukama je uputa u rukama je ključ dženneta i džehennema Zato, braću moja draga, ovim teškim vremenima svoja srca vezujte za Allaha. Njemu probleme kazujte. Tražite vremena, zadnja trećina noći, između jezana i kameta, plačite Allahu. Njemu svoje brige kazujte. Također, braću moja draga, o tih stvari kako ćemo ojačati svoj imanj jeste i bade tome. Ovo je vrijeme sada vidite, kada su ljudi zauzeti, hajde da kažemo razno raznim tim stvarima, internet, Facebook i ostali, aj da kažemo nove stvari. Allahu poslanik znao je da će doći ta vremena pa kaže: "El ibadatu fil fitni", ibadet u periodu fitnije kao hidžra prema meni. Znači kada nastupi vremena smutnje, tada povećaj ibadet, okupiraj svoju dušu ibadetom, zašto? Jer ti dušu ne zaposliš i badetom, znaj da će ona tebe zaposliti minimalno nečim što je muba, Ali ko danas radi Mubah, taj ti najpobožnija planeti, zaposliće tebe duša Haranom. Zato nemoj joj puštati takozvane cugle. Onog momenta ka ti njoj popustiš cugle, znaj da će ona tebi znači dati nešto što nije dobro. Zato u ovim vremen, vremenu fitnije i smutnije iskušenja. Povećajte ibadet u njegovoj široj viziji. Ne samo, ajde da kažemo, namaz, ali prvenstveno i namaz, i post, i učenje Kur'ana, obilazak rodbine, obilazak bolesnika, sadaka, evo sada prilika dole, pomaganje bratu muslimanu u nevolji, da odeš ciljem ibadeta, da se zaokupiraš sa hajli stvarima, da pozivaš ljude u islam, da radiš nešto što je Haj. Time, braće moja draga, Allah oposlanik je najbolji pedagog, pa nam je dao ovaj savjet kaže u vremenu fitni povećati ibadet. Zato, braću moja draga, pokušajte što viši, što više svoju dušu odgojiti u ibadetu. Pogotovo za omladinu, pazite, pazite. Tako mi Allah daj vam savjet koji daje im svome djetetu. Pazite s kime se družite. Naročito studenti koji dođu izvan Sarajeva u Sarajevo, po studentskim domovima, po zajedničkim stanovima, dođi nam dosta lijepi djece iz lijepih porodica i uleti ovdje samo u sistem i završena stvar. Ar ređulu ala dini halilihi fel janvur ahadu kumenju halil. Čovjek je na vjeri svoga prijatelja. Kaže, pazi s kime ćeš prijateljovati. I u ovom negativnom smislu. Jel te da ideš na drogiranje, sela alejka bibi, jel te zove u kafanu, jel te zove ovdje, ili te zove u džanju, ili te zove u čednost, ili te zove u moralnost, ili te zove na namaz. Imate i ovih što su e, ljevo skrenuli, pa te zove samo da nosaš rusake, pune eksploziva i tako dalje. I ti bježi dalje od njih, što, što dalje od njih, sve, sve si bliži, Allaho te barke ota'ala. Jer oni imaju virus viruse koje Alija radijallahu ta'la nije mogu izliječiti niti tada izmišljen za njih antivirus. Bježi od njih što znači dalje od njih se se bliže Allahu. Čuvajte se s kime se družite, s kime svoje vrijeme provodite. Uzmite jedno veliko pravilo. Insan čije druženje te ne približava Allahu i koji te ne popravlja moralno, nije dobar prijatelj. Samo onaj insan koji te postiče A bibi, jesi klanio sabah? Jesi li klanjao ikindiju? ne nepredavanje, nemoj varat, nemoj duhanit nemoj... To je pravi brat I to je pravi drug Sve im toga zaboravi Također Braćo moje draga i ciljne sestre Od stvari koje će nam ako Bog da ojačati Iman jeste Da druge ljude pozivamo Onome inačemu smo mi Ja sam tu rekao i eto fala Allahu dosta je ta ajde kažemo ideja proširila. Mi smo najveći problem napravljenog momenta kada smo se distancirali, kada smo posti, pustili da nas drugi pozivaju. Ne. Mi treba da budemo ponosni da mi pozivamo. Da ne budemo da se osjećamo drugorazredni u našoj državi, ne, da mi i drugi pozivamo u hajr. Tada si ti sebi u jednu ruku za garantovo uspjehe, ali kada ti staniš Kada pustiš, kada si indolentan, kada tebe ljudi pozivaju, pitanje je dana kada ćeš samo popustiti. Zato pozivajte. A da ne govorimo o vrijednosti pozivanja. Najveća je vrijednost što to tebi daje snagu. Ali isto tako koliko su samo ahiretske nagrade velike za insana koji poziva ljude. Allahu posanika alaihi salatu wasalam, kaže, ali kaže Alija radijallahu talanhu da Allah uputi tvojim sebevom jednog čovjeka bolje ti je nego blago crvenih djeva. Znači potrudi se da Allah tvojim sebebom jednog insana okreni i napravi put. Sve što bude radio, ti ćeš imati za tu sevap. Sve što bude i baditju, i zikriju, i klanjav, i postio, imat za tu sevap. Zato se potrudi, a samim tim i sebi u jednu ruku stvaraš garanciju da ćeš ustrajati i opstati. Također, braću moja draga i ciljni sestre, od savjeta veoma bitnih jeste da moramo u ovim teškim vremenima se okupljati oko učenih ljudi. Učeni ljudi, i njima je se teško ovim vremenima, termina i, ajde da kažem, ostali iskušenja, znači. Moramo se okupljati oko učenih ljudi, ali pravi učenih ljudi. Nije samo diploma pokazatelj znanja. Imate ljudi koji imaju diploma, ali je to da Allah oprosti, znači, sve i svašta. Kako prepoznati pravog učenjaka? Prva i najbolja, prvi i najbolji pokazatelj jeste... Da čovjek radi po onome što zna. Da radi po onome što zna. Ne čuješ čovjeka danas poziva, sutra vidiš radi obrnuto. Ne. Pravi ilm, pravo znanje, da je plod da taj koji poziva prvi to radi. Dođeš kod nas čovjek, vajzi, ruči, beu, beu, hau, mau. I sutra ga vidiš, otiš, on ne radi to. A vi mi da je to valjalo, ti to prvi radio. Ne. Prvo da vidimo koliko se ponašaš. Nakon toga da uzimamo znanje od ljudi koji se pozivaju na prve generacije, dođe ti čovjek i kaže počne vajziti to javno, nije ga stid. Mi zamjerimo Ebu Bekru, mi zamjerimo Omeru, mi zamjerimo Osmanu. Na, zadojen šitskom propagandom, znači takvog čovjeka 160 crvenih iksova na njega i voz. Znači, znanje koji se uzima je znanje od ljudi koji se pozivaju na selef, na salih, na prve generacije. Koji se pozivaju na Kur'an i sunnet, a ne samo tradicija. Šta god ti fali, daj, kesicu hutni u tradiciju. Ustavi se tradiciji, daj nam šta je rekao Kur'an, šta je rekao sunnet, šta su rekli mezhebi. To su pokazatelji Alima, koji kaže kad priča ovjer rekoje Allah, ne kaže, rekao neki dnevni časopis. Rekao je Allah, rekao je poslanik, da vam kažem samo da ne ostanimo kratki, ne morate da mislite da u šerijatu nešto nema što se zove tradicija, o tome ulema piše knjige, el urf. ali prvi uvjet da bi se radilo po tradiciji jeste da nije u koliziji sa vjerom. U nas je najstariji izvor vjere urf, samo šta je po običaju, a bibi ne gledaju uopšte šta je ispod toga. Ne može tako. I zato kažem, braću moja draga, okupljanje oko ljudi koji su svoje znanje učili kod ulemi. Koji su svoje znanje sticali na koljenima. Koji kada pričaju, kažu, rekao je Allah, rekao je poslanik, ali ih i salatu vaselam. To je znanje. A tamo da mi grčku filozofiju donosiš, prevodiš, ostavi se toga mrki, ja nemam vremena za to. Također, braću moja draga, čuvajte se ovim vremenima E, ajde da kažemo, pocijepanosti. Gledajte da ne budete sami. Imate ljudi, kaže sluša jedini sam ja na planeti, ovdje ima još jedan dole u jednom selu, u šumi, ima jedan gore isto možda u Beću. Nas, trojca, smo jedini na planeti muslimani. Ovo ostalo, to je sve, kufr, širk, širk, tagut, nootarija bi dati. nema šta ti, ne, on ne zna ti termina. Znači, braćo moja draga, čuvajte se, čuvajte se, e, pojedinačnih strelaca, budite u džematu, budite zajedno, vuk, krade ovcu koja se osamila, kao što je došlo u vjerodovstvenim hadisima. Imajte svoju grupu ljudi koji će vas potpomagati na istini, jer insa, naročito danas, u ovim teškim vremenima, veoma je teško da opstani. Zato kao prijatelj, s prijateljem, inšala mnogo je lakšije. Vraću, moja draga, moramo privoditi kraju ovo naše družinje. Pred kraj, Čovjek treba kada mu dođu ti teški momenti da se sjeti nagrade koji su malo prije spomenuli 50 sahaba. Kada god ti dođu teški momenti samo se sjeti te nagrade i sjeti se šta su ljudi žrtvovali da je Islam došao do nas. Znate li da je većina sahaba ukopana izvan Medini? Zašto? Zato što su svatili koliko treba raditi. Šta su trpili? Šta je trpio Bilal radijallahu anhu u Mekki? Da su mu kamen na njegovim prsima razbijali, ali ahadun ahad. Samo ahad. Nije ih to poljulalo. Tako imi, braću moja draga, da se sjetimo šta je prodevero poslanika. Šta su deverali asabi, Koliko truda su uložili da su zastavu islama donijeli do Sarajeva? Da se ne igramo sa tim emanetom. Da mi nastavimo hrabro držati taj bajrak. Da se ne poigrajmo sa tim emanetom. Ja imam namiru, molim Allah samo da me poživi, da održimo jedno predavanje na temu hoće nam halaliti mladi muslimani. Pogledajte samo one knjige koje o njima govore šta su ljudi pretrpjeli. Vallahi, najčudnija stvar mi u svemu, kako su ljudi izdržali toliko u patnju, Da niko progovorio nije, da niko nije vjeru izdu I onda Bošnjo proda sve i ode na Čevljanoviće, ode na Koride, ode na koncerte, muzike, hoće li nam halaliti, mladi muslimani, s pravom se trebamo pitati. Koji su vrijeme komunizma podigli riječ Allahami, tada su trebali biti lavovi. To je trebao čovjek da bude lav, sa 18 godina su ubijani, ali su imali srca, vallahi, da čovjek ne nađe, ne može naći riječi da ih opiši. Hoće li nam ti ljudi halaliti, jer su oni zasijali ovu klicu koju mi danas ovdje imamo, oni su je Allahami zasijali. Hoće li halaliti što se igramo ovako sa emanetom? Zato, vraću moja draga i ciljine i sestre, da nastavimo nositi emanet ako treba. Ovim teškim vremenima, vraću moja draga, čuvajte svoj jezik. U vremenima smutnje, vatra gori. Samo jedna riječ može plamjen povećati mnogo. Sada živimo u kojem životu? Virtuelnom. Sjedne mrki za laptop, On je muško, nadje sebi ime Fatima. Fatima je žensko, ona sebi nadje muđahid na Allahovom putu. E, i sad di, ko je počinuo ašikova? Gdje si Mukijevo me? Gdje si Fate, bil se udala gore dole tamo vam? I onda on njoj počni laizit. Taj dajam ja, munafik. Ova je chafir, ova je licemerej. Sallallahu alayhi wa sellem. Allah ganat, Allah ganat, Allah ganat. Ga ovaj hođa onaj pop, ovaj lopov onaj habibi. Svaki harf koje klikneš, doće na sudnji dan. Doće ti se na sudnji dan, onaj tvoj profil, i kažu, gdje ti nama malo lavica na Allahum putu, gdje nam malo pročitaj, kako si ti lako bimbaza u sejmina, osta, ma to su lice miri, to su monafici, to su čafiri, tos su... a, pazi te, danas su otvorena vrata da moraš lupat kakav maksim po divizi? ti si za maksima prostigo si ga 90 puta na sudnjem danu habibi. za svaki hard ćeš odgovarat hoćeš Allah nemoj da ti budeš od onih koji doljevaju vatru kaže Safet najveći kaže buntovnik i najveći rušitelj Davi ne mogu da vjerujem da ima znači Allaha mi svevišnjeg njemu reći da je krava da je vo, da je medo, da je uvrijedio si sve medvide i grizlije i polarne i sve živo si uvrijedio, to ne bi medvid mogo reći. Čovjek koji je sam svoj život i metak i porod sa žrtvo na Allahom putu, kaže, najveći rušitelj davi. li? Ne znam Allah mi kako smije na planeti Allahovoj hodat, da ga zemlja ne proguta kao što je gutala prije njega nasilnike. Čuvajte se, braćo, lako je, lako je brbljat Al će doći vrijeme kada će čovjek biti pitan za to. Naroč to u vremenu smutnije. Boži i poslanik kaže kada dođe vrijeme smutnije. Onaj kaže koji sjedi bolji od onoga ko stoji. Onaj ko stoji bolji od onoga koji ide. Onaj koji ide bolji od onoga koji trči. Hoće da ti kaže budi miran u vremenu smutnije. Kada su poslanika pitali kaže šta je i kako se sačuvati kaže u kući sjedi. Plaći nad svojim grijesima. Kakvi njegovi grijesi da on plaći nad grijesima? On ti samo čeka da ga provuku. Kažete sutra idete gospodne u džennet. On je kupio kartu za džennet. On nima grijeha. Nepogrešivi i nepopravljivi. Zato kažem braćo moja draga čuvajte se. Čuvajte svoj jezik. Čuvajte svoj jezik da u ne uvrijedite. Prođi pored njega insan plaćenik. Behabija. Ne kažem ja da su tako takozvani vehabi Allahove evlije, ali možda dirneš Allahove evliju. Kaže Allahu bostani kodisu Buharije, men 'ada li waliyan faqad azentu bil harb. Ako dirneš Allahove evliju, ja sam mu ratov javio. Sallahu 'n ratat. Možda si dirnu, ne diraj, bolan kote te tegli, bolan 100 šejtana istebe govori vehabia i bi plaćenik. Ja uvijek navodim tim našim ljudima primjer bolan Nemoj dozvoliti da neko tvoj mozak baca u kantu za smeće. Plaćenici kaže, slušaj, za nikav ko ima šijest mrežica je 300 maraka. Ko ima dvije mrežice, 100 i tako dalje. Brada s dužini, 100, 200, 300, 400, 500 i tako dalje. Ha vidi, pa džesuti platni spiskovi, zar ne bi neki novinar? Pa oni su čoveče pokvareni, on bi pustio bradu veći nego Robinzo Kruso bi bio, razumiješ? Samo da dođi na taj spisak, da on njega uslika i da rekli, evo platni spis kod VHB, ja ću Evo platni spisak nikaba. Vidjeli ste da su novinarke oblačile nikabe? Kako i nikad niko nije pozvao, ajte, ba, vam, ovo dobi će 300 maraka. Ali Bošnjo, kojim, u kojim u glavi se vodu Volovića, Vljanovića, on njemu, kad rekli na televiziji, pare, a divi plaćenici, nema rasprava. Čuvajte se u vremenima smutnije da ne uvrijedite Allahovog evliju. Čuvajte se da ne uvrijedite Allahovog evliju. Znajte, teška su vremena. Može ti Allaha, ja nemoj da neko kaže sad, enoga, sad oni već uvode i izvode iz dženneta. Nije tako mi Allaha. Može ti Allaha zbog uvrijedja jednog safeta Kuduzovića zapečati ti srce da zbog njega odeš u džehennem. Ne diraj i nemoj pričati ono što ne znaš. Kaže Allah, posanik alihi salatu wasalam, čovjek će kazati jednu riječ. Nije rekao roman, nije rekao voliki članak riječ. Pa će zbog nje biti bačen u džahennem dublje od istoka do zapada. Ne igrajte se sa riječu. Riječ je opasna. Čuvajte svoj jezik. Pričaj no što znaš. A vi bih stiru informatiku pričaj o čipovima i pričaj o, o, o mobiteljima. Nemoj se petlja tamođe ti nije mjesto. A pogotovo ako ne znaš informatiku i čitar život si čuvao dvije ovce i nikad nisi ih mogo sačuvati, uvijek si jedno gubio, nemoj, a informatici ni ovjeri. Priča i iskusa kako se čuva i dvije ovce da ih ne izgubiš i to je tu. I na kraju, braćo moje drage i cijine sestre, zadnja i možda najbitnija stvar koja treba da nam ostane, kao što kažu Arapi, jedan govor potiskuje drugi, najbolji način čuvanja Allahovih granica u smislu obstanka imana jeste ihfav illah i čuvaj Allaha Allah će tebe čuvat možemo mi čuvati Allaha koji je na Aršu iznad sedam nebesa ne možemo, ali ovdje s ovim hadisom kaže čuvaj Allahove granice da bi tebe Allah čuvu znači hoćeš da tebe sada Allah čuva kada ti je čuvanje najpotrebnije, ti čuvaj njegove granice Uzmite sebi jedno večeras završno pravilo: nemoj nikada svjesno kršiti Allahove granice. Čovjeko i nešto uradi nesvjesno, na njega se drugačije gleda. Ali znaš da je nešto haram, znaš da ne smiješ i to uradiš. Znaš da nešto moraš, pa ne uradiš. To je problem. Allahu pobesani kali selatu selam, ka je ljudsko srce je djelo. I kada čovjek uradi grijeh, na njega se kaže stavi jedna crna tačka. Pa ako se čovjek pokaje, kaže ta tačka se ispolira, pravi izraz, ispolira, nestane je. Ako se kaže ne pokaje, tačka po tačka srce, kaže, postane crno, pa ne razlikuje istinu od neistine. Pa je citirao, A ono što su radili od grijeha, prekrilo je nje ova srca. Čuvajte se da grije si ne preplavi vaša srca. Pa ti onda čovjek dođe dobronamjerno, kao što mi je u našim bošnjačkom narodu, valahi, dobronamjerno. Allah mi je svjedok. Ne volim govoriti o sebi, oni mogu, možete poštati od mene stotine dersova, da nikad nisam rekao ja, ko sam ja, čoban govida. Ali Allaha mi dovim najčešće za ovaj narod da ga Allah uputi. Da krenu pravim putem, da se spasi i na Dunjalku i na Ahiretu. Mi hoćemo da ih pozovemo u džennet, Oni bježi od nas. Zašto, braću moja draga, naša srca su prepljeni. Zašto ne kaže poplave? Te poplave su samo lampica koja se pali, rezerva je blizu. Ono nije kazna. Kazne kad dolazi od desete do okeana dole. Ne može ti DNK izvat najveći univerzitet na Americi. To su kazne. Ovo je upozorenje. Vidite, nismo imali uopšte žrtava. Allah je najmilostiviji, to je milost Bošnjov. 95. se nisi okoristio, evo sad jedan novi alarm, pali se, jesi li počeo klanjati, slušaš li muziku, koliko je sati, gdje je mahrama, ideš li u disko, jel ti klisko i tako dalje. Čuvajte, braća Allahove granice, nemojte, nemojte svjesno raditi ono što je haram. Srca se osvjetljiva, vidio si čovit. A Bibi, sva planeta, gdje drugi osnovni? Odvedeš ga na YouTube i kažiš, de mrga, sam pogledaj ovu. Evo, vidiš ki nije napravili videoklip, 60 cigara šta radi plućima. Nova pluća tamo pušu, radi crvena, lijepa, ko jagoda. Za 60 cigara ovaj koda si ga otkuho 60 puta u sagorenom ulju i takva su njegova pluća. Kažeš, Hadjaba, nevelja, duhan, šta ti, Hadja, zna što je mekru kaži. Znači, braću moja draga, zašto? Ne može do njega doć naučna činjenica. Kamol rekao je Allah, rekao je poslanik. Pocrnilo mu srce. Nemojte, braću moja draga, da dođete na nivo da vam pocrni srce, pa ti čovjek sutra daje spas, ti se tušiš, ti u kanalizaciji kaže, aj ba izađi, dini. Ne, kaže, znaš kako mi je ovdje fino, paše dole, je dole, odem malo se zaronka je da dole, skroj s budem pod vodom. Idi, mrkivate, idi, ja ću to još ozgor Čuvajte Allahove granice, ihfaz illahe, ihfaz, čuvaj Allaha, Allaha ćete čuvati. U drugom rivajetu, znaj za Allaha u blagostanju, znaće Allah za tebe u teškoj situaciji. Neko od nas samo za Allaha znamo, u Zenci, kad je prošle godine počela Zenca malo samo da se trese, da Allah malo vidi, Ka, sutra dan ne možda oći u džami u Habibi, pune džamije, O šta je ba ovo? Hođa im rekao, otvorno ba, džeste jučije bili ba. Hođa, žuti, trese se da Allah oprosti. imal li za nas tebi, treba li, li plaćati članarinu? Isplatili odmah u deset godina nazad, sve živo. Trese se, habibi. Opamijeti se, Allah ti dao svako dobro, prije nego što te odnese u dole, u, u Jadransko more ribama. Opamijeti se prije troga, čuvaj Allahove granice, znaj za Allah u blagostanju, znači Allah za tebe u tiškim momenti. Allaha Svevišnjih molim da nas učesti ovim tješkim vremenima. Molim ga Tebarak wa ta'ala da nam podari ono što će nam koristiti. Molim ga Subhanu wa ta'ala da nam bude milosti na sudnjim danu.